Jag vet jag Välkommen till sista podden på jorden. Jag heter Erik. Jag heter Alexis. Titta, nu gick det. Först wow, fast, fast, fast det är fast, fast. Att du har gjort det här förut. Alltså jag vill, ja, det måste vara, det, det måste vara några hundra gånger nu. Men det är, Hur många det är, år har du poddat Erik? Sex år. Sex Östa. år. Mm. Mm -hmm. Det är coolt. Ja, det, är, det är fan mycket. Alltså. Du varit, well du, du, du har på i... i uh... Fyra? Ja, det måste det vara. Ja, ja. Så det är coolt. Så vi, du är duktig, Eller min är i fem måste det vara. För jag flyttade till Skåne för fyra år sedan. Just det, så fem er. Så so mm. du har bara kört mm. ett år ninja än jag har gjort. Ja. Mm. Så det är så. Men inte därför vi är här. Eller jo, det kanske nej. är just, <laughs> Alltså <laughs> delvis. Eller så är det därför vi är här. <laughs> vi är här för att vi poddar. Ja, primärt. Mm. Well, eller tekniskt sett så är... Nej, nej, nej, nej. Det ska inte bli en loop som håller på. I, jag, vet. Um, jag har en fråga vi fick lite läxor efter föregången gjorde, mm. du, du, gjorde du dina? Nej, men jag började läsa Frankenstein ja, gjorde du? Jag gjorde halv, halva mina. Du gjorde det? Jag gjorde 90, du? Jag såg den. Jag såg den 94. All right, all right. Berätta. Uh, in till otittbar <laughs> Oj, så pass. Nej, ja, alltså, nah, kanske inte men alltså, mer. mer uh, men du såg hela? <laughs> Okej, okay, jag skippar de sista fem minuterna ungefär <laughs> Oj, vad, sjuk, vilken sjuk grej att skrippa. Jag, jag, jag, jag brydde mig inte till slut. Nej, nej. Alltså det var inte så här, den är inte dålig per se. Jag tror det finns folk som säkert tycker att den är jättebra. Uh. Men den är ju bara så här så aggressivt ointressant. ja det är så här... Oj, oh, shit. Det finns, det finns bra grejer i den, antar jag. Ja. Uh. De, de, de försökte göra lite sexigt på, på, på något sätt. Ja, uh, uh, uh, det, det är liksom... Fast... fast, fast en gång. Väl, eller så här. Okej, okay, spoilers. Kort, korta spoilers för den här. Vi behöver inte gå in på den super mycket mm -hmm. Men... Um, det är ju, uh, inte, Kenneth Branagh som spelar Victor Frankenstein. Mm. Uh, och det är en ung Kenneth så han är ju förmodligen jag tror när folk när kidsen tänker på Kenneth idag tänker de inte oh fan han är snygga killen. Men jag, jag tror man tänkte så lite <laughs> mer på den tiden. Um, det var ändå ett tag sedan. Ja. Uh, så han var ju uh, så, att, uh, så, det, så det finns en scen när han håller på i sitt labb håller på att runt och fixar och så vidare. Mm. Ja, och det här gör ni bara överkropp. Okej. Okay. <laughs> det var så att jag inte förväntade mig det. okej, okej, okej. Det känns också som en jävligt dum idé att vara bara överkropp i ett laboratorium. Men, ja. Alltså, okay. alltså, han, han, det verkar vara väldigt varmt kan jag ju säga. Så att han ja, det. Okay. <laughs> de var sjukt, <laughs> det var sjukt de sjuk, det låter. Sen finns det någonting som jag tyckte... Så det här är sista, eller inte sista, vi kommer säkert nämna det igen. som ja. jag tyckte var väldigt weird... För misser jag någon storyline, du, du håller på att läsa boken nu? Ja, jag har inte kommit jättelångt, men den, du, är ju, du, den är ju gammal och det är mycket, mycket långsammare tempo kan man verkligen säga. Okay. Men du, du kan ju tala om för mig ifall det här är en grej i boken eller ifall mm. de var, mm. valde det här. Um, så so, han, Frankenstein och nej, vad heter hon, så? Elizabeth ja. Yeah. Mm. För alla heter Elizabeth på den tiden. Um, yep. Pretty much, jag tänkte hur mycket i so many, so, in so, in litteratur det finns kvinnor som heter Elizabeth. Elizabeth alltså all, det finns alltid en Elizabeth ja. i alla brittiska ju. Det finns Exakt. Well, anyway, uh, så so Elizabeth, vad är de för relation? De är kusiner. Ja, uh, okej. Okay. Uh. Fast liksom han, vem är det? någon Jo, hon är uh, fosterbarn liksom. Så att de är liksom syskon fast inte by blood. Uh, men de kallar varandra kusiner. Okej, okay, det är kanske det jag missar. <laughs> för du bara de är lite väl eller? De, de kallar sig själva för det, vet jag, uh, jag, jag okay. tycker så här Ja, de kallar varandra för bror och sister, eller? Well, Ja, något sånt. Spoilers, det händer lite sådant mellan dem, minst sagt. Mm. Uh, jag tänkte så här: Okej, okay, men det finns det verkligen så här: Fyller någon direkt så här: Purpose med att de ska vara syskon. Nej. Så varför är de det? <laughs> <laughs> no, but why då? Nej, men de är liksom. Nej, de är inte blodciskan okay. i boken. Ja, för jag tänkte även på den tiden när folk tänkte så här: Du är lite. <laughs> Lite, lite ja. skild, lite det, det är lite världar. väl nära. Det är lite skilda världar. Lite väl mycket skilda världar. Nu, jag. Ja, Game of Thrones. Du kan berätta vad vi ska göra idag. Det kan jag göra, för att det, var, det är mitt fel. Vi ska titta på en... Det, det kan vara den sämsta filmen någonsin har sett. Det är House of the Dead av ja. Uwe Boll, från 2003. Den är alltså, den är så himla dålig. Och jag typ minns att jag älskar det. Att den är så dålig. Alltså jag kommer jag kan... ihåg att jag skrattade sista halvtimmen. Bara konstant så det grät. grät. Jag kan, jag kan säga så här: jag, som, uh, jag kollade igenom lite. Bara för att jag se, undertexterna funkar det. Mm. Och det lilla tre sekunder jag såg, så tänkte jag. så Min första spontana tanke var: Folk pratar inte så här. Nej, nej, nej. Alltså det, och det är det minsta problemet kan jag säga. Du har inte sett den förut. Nej, nej, Oh my god, you're in for a treat. Alltså det, det händer någonting den sista akten på den här filmen som är liksom alltså jag, jag, var, jag blev så förvånad. Den är baserad på ett spel som heter Ja men alltså, sp spelat har jag spelat ganska mycket. Det är ju den när man uh, right, right, right. Ar Arkadspelet right, ja, exakt. Skjutsvår jätterolig. Mm, jag har aldrig spelat det jag bara sett det spelas liksom. Det ser hitta... väldigt coolt ut. Alltså här, jag gillar det. Nej ja, men det är det, det, det liksom det, de har realiserat ner liksom så det, det är en sån här du, du behöver inte ens gå själv utan så Nej, äh, nej just det och... det är så att det är rail shooter eller något sås. Ja. Eh. Ah. Åh uh, oh, fy fan. Nej, det, den den är bra. Men den, tänk ju den... att de har försökt göra ett spel på det. Det finns ju ingen story här så det där liksom. Nej, så. det är. Det, ja. um, It's amazing. Men, jag, jag, jag jag tänker att uh, oh, ja, så, ja, nej, alltså jag vet den men det är därför jag, jag för mig när jag såg att den kom när den väl begav sig att säga ah, fan det kan kan det är kul bara för iller spelat mm. och jag var också en så här På den tiden krävdes inte mycket av jag skulle bli typ om, om of the dead var med i titeln så ah. var jag peppa i den ja, men nej, men... Jag, jag är fortfarande så Så att det är lugnt alltså, jag kan jag, jag så du på det där också men det är också liksom men det är så mycket jävla... anyway, jag vet inte, jag, jag, um... jag skippade det jag jag så det jag inte varför jag tror det kan också vara för att jag var i sitt ihop med någon som var väldigt kolla på skräckfilm Ah okej okej. Jag får inte lotta ut för jag skulle jag skulle kolla ganska mycket jättemycket fin själv men jag vet inte. Vi, vi, vi, vi, vi gör så att det skiller på en förchullat. <laughs> ah, det känns bra. Vi gör ah. det. Det är inte ditt fel. Ja. Ah. Nej men alltså Uberboll är ju känd som en av världens sämsta diktatorer. Så heter det Rupert eh. Boll? Uberboll han heter ah. oh, wow. ah. <laughs> det. Ja wow. Ja. Det var det var marg, marginellt bättre än Rupert Boll som jag sa. <laughs> marginellt. <här> ja, så men han är väl tysk och jätterik jag har mig att så här, nu, nu har inte jag kollat upp det här Och jag tänker inte göra det för whatever Men som jag har förstått det så är han typ stenrik tysk Som bara gör film av sina egna pengar typ. Eller med andra människor som också har skit mycket pengar Så det finns liksom ingen som stoppar honom Han bara gör film och alla bara så här: Men du är ju jättedålig på att göra film Varför gör du film? Well <här> But it keeps happening, typ så Någon ja, I mean, no, no, no, alltså, no, måste ändå på någon väg liksom, Någon har någon form av här, förtroende för, det här, för annars skulle inte de Ja, ja, absolut. Men det liksom, ja, det är inte, han är inte den enda som är en dålig film, så att säga. Så att det finns ju alltid folk som så fortar bullshit. Men det är som att det, det finns någonting med Wybols filmer som är så här, ja. ja <laughs> som är speciellt. <laughs> Jag kan du säga mer den från 2003? Yes. Så det är ett jävla hopp från 1931. Ja, det var bra. Det var, det var bra. Eh. Men, well, eh, ja, without further ado, kanske. Så, vi, ska... se, vi ses på andra sidan. The, alltså, bright light pictures skriker inte på det här. Det känns som en så här... Äh, studentfilm. Ja. Alltså, det känns som ett skämt. Har man pengar så kan man ju få nästan vad som helst att hända. Så att... <laughs> Pure eye candy! Vem skriver en människa liksom så? <laughs> Jag tänkte på Trainspotting. Nice Saker som händer när man tittar på en dålig film. Börja tänka på andra filmer som är bättre. Uh-oh. Det är en dead. <laughs> som kommer från the aforementioned house of... It kommer från huset. Av. Av. Oh. Där är det, huset av döda. Dead, comma, house of... <laughs> Jag tror att den här karaktären är mest trovärdig för att han är mest lik överboll. På well, alltså det är så är lättare att skriva till typ sig själv, än typ Ja, men exakt. Att kan relatera till det, Precis. Alltså, Weird snubba i skogen. Det tror jag är mest <skratt> lik överboll. <Uwe> <skratt> Vad ska de göra sista halvtimmen? Det bara det här nu. <skratt> det var vore kul i halvtimmen, är en rättsprocess mot kapten Båten. För att övertala världen där, <skratt> ja. Oh my god. Jaha, han aha, hade aha. på sig hans ansikte i en väldigt bra ansiktstransplantation Ja Det var lite kul Jag förstår ingenting vad han pratar om just nu Ja, ah, okej okay. ah. Ja, har sett uh, House of the oh. dead mm. uh... Of the dead, come a house Va? Ja um, oh, ah. Fan ska man säga då? Jag, jag, jag tror att jag tyckte tänkt mer om den Om jag inte jag redan på grund av teknikstul På väg in i den här för dålig ja, Jag tror tyvärr inte att jag hade räddat den här filmen För mig Inte, inte, inte räddat men kanske uh, uh. Ja Alltså jag hade gillat den här filmen om den inte hade haft en story men sa, ah. Ska vi, vi Nej, men du ska, det, ska vi ta ska den här uh. då. Det går gått fort um. Det var okay. en gång Så so, recap <laughs> Det var en gång en ö. Det var en liten, liten... Det var alltså en liten, liten hus. En liten, <laughs> liten ö. Och i det lilla, <laughs> lilla huset... Det är små, små. Och det är lilla, lilla liket. <laughs> De hade en liten, liten <laughs> skapare som kom från det lilla, lilla landet Spanien. Man ska skapa högre därför något huset. Det var det. Okej. Okay, ah. okay. Sen Det som hände i det här var då att så där börjar med en dramatisk voiceover av en uh, snubba som ser ut som man ska vara... En typisk där, det här är nog hjälten-look mm. på en snubbe. Han ser ut som en som jävligt billig ash från Evil Dead. Ja, det är väl, jag tror jag var tanken. Ja. Vilket förmodligen, om vi kollar upp, om vi orkar göra detta, vi, vi kanske inte riktigt kommer göra... Så tänker jag att det är säkert en karaktär Ja, har spelat. ja precis. För han, han, det sista som händer är att han säger sitt namn. Eller innan han drar ännu mer en monolog som man inte förstår på slutet. Men den börjar liksom den börjar med sista scenen sådär, som vissa filmer gör. Vissa bräster gör. Man Och det började den där gången när vi skulle åka på drivet." Och sen så... <laughs> det, det är lätt så den här filmen börjar. <laughs> Och sen så får man se att det är ett på den här, Uh, som är typ det lamaste rivet Det är verkligen typ så här, 20 personer står och dansar framför någon Sega-banner och drar well, oss i behand. Typ. så alltså, Sega. Ja, alltså, det är ju Sega för att det är baserat på ett Sega-spel. Men, men ja. Det är väldigt. Uh, det känns inte riktigt som ett rave, jag säga. Det är också mitt på dagen typ. Well, mitt på dagen är lite weird. Vad säger du? Det ja, det mitt på dans är det är Det känns inte så jävla om brand. Again, jag, jag tänker det var några karaktärer här. Jag tror Liberty och hon som heter Karma. Ah. Och eh, hon Alicia. Jag tror alla de, de är, de är, det är känns som. Jag tror att alla är, är. Alltså, precis Och Ash som heter Rudy då. Ja, eller Curion. Uh, Ru Rudolf Curion. Vi vet inte där? Jag tror vi går lite hemma ja, för förra för veckan. Uh, det finns ingen som involverad ja, för vad. <laughs> så det är lätt att och... bli lite förvirrad. <laughs> ja, Okej, okay, så att. Uh... Så, det är ett rejv, och, ja, och sen så får man se några som skapar det här revet, som försöker ta sig ut på den här ön där revet är ön heter eh, Dödsön Så Isla, de mår jag tror Någonting um, ja. Och de behöver det, det, typ en... det är bra att du har det är bra att du ja, ifall, ifall någon för, känner så att... att det behövdes uh, De står och mutar en, en sjökapten i typ 10 minuter. Det ser dit. Det känns det, det tar ovanlig ovanligt lång tid för, för en sån här scen. Jag för bara... förstår att det behövs mycket padding för att den här filmen ska bli 1,30 kan man säga. Det är fler saker ja, som alltså, som man. Ja, yeah, så alltså... det var inte en, det var inte en tight. 1,30 Så någonstans efter var som känns som 20 minuter. Ja, alltså det är så <laughs> lång, lång tid. Så åker du mot den? Och de är såhär, åh nej, vi Visst kommer inte, också... de vill inte åka dit, för det heter ju åh död, dödsön och nej, nej, nej, Och vi ska inte åka dit. Och sen får man reda på när de åker iväg typ såhär, att de tydligen också är problem med polisen, inte Kidsen utan sjökaptenen. För polisen kommer att ja, bara såhär, så, åh! de smugglar. För de smugglar. Vapen, ja. Ja. Men det gör de då. De, de åker ändå. För det är coola. De bara gör de det, mamma. Coola. Och så ja. Och sen så... Det är typ man får nåt inklipp från spelet, tror jag. Lite där i mitten. Ja, det är också en konstant så det är typ inklipp från spelet. Så om inte man spelar spelet, jag tror vi nämnde innan, men det är så här... Uh, vad, vad, vad, vad, vad är formatet egentligen? Det är first person, jag mm. alltså, men det är också så här rail shooter. Man blir så här guidad och får skjuta saker som är på skärmen. Precis, men precis. alltså, det är verkligen det uh. konstigaste editingvalet valet är att de har klippt in bara rakt av från spelet. Inte så här, alltså, rakt av från Det är de bara klippt in random genom hela filmen. Det är så fruktansvärt yeah. märkligt. Och jag, såhär, första gången jag såg det, jag bara så Jag kunde typa typ grä och skratt för att jag bara, såhär, det här är det sämsta valet. Fast det är också så jävla kul. Alltså, för att Det är uppenbarligen gjort så att det är så här, fan vad coolt det här blir. Bara, ne Nej. Men ja, snälla fortsätt. <laughs> så fantastiskt. Ja men uh, de kommer till ön i alla fall. Ja. Uh, och det är ja, ingen och där på, på livet Nej, alla är borta. De drar var mm, grejer ja. här, Och sen säger så så någon väl well, det segorna mitt på dagen Precis, de, bara, de gick hem för att <laughs> det, uh, det, det, det var Nej, det inte men där är det <laughs> de är helt så här, de bara vad, det är ingen här, hör. men ingen så här tycker det är konstigt utan alla bara säger vi tar öl och hör, vi ska ha sexor att ältet, det var kul. Och sen så de typ så här... du vi ska sex <laughs> Det <där deltet. laughs> Vi <sexy> hela <laughs> Det hade också funkat. <laughs> Medan de har sex hela tiden. <laughs> Och då kommer um. så att då hos sex. Yes, alltså det, det är alla, alla är iväg för liksom var sin Ja, de ska sex men folk, han så går kvar på toa och då så kommer zombisen och drar alltså, henne. Yes. Och Yes. Nej, nej, han, nej, han har inte landet alltså. På Marie på henne. Men hon blir i alla fall Zombifierad uh. och så kommer de dit hittar henne och då har den här polisen Följt efter dem och så skjuter henne och då bara åh oh, nej, det är zombies här Och sen är typ resten av filmen det typ, de jagar zombies <laughs> basically. Ja, yeah, alltså de, de, ska de, ska till, de, ska, de ska väl ta sig till de ska ska väl ta sig till det där huset där gästet ja, yes, huset äh, innan där. Oh. Som förmodligen heter det är for mentioned the the house sådär. Eh ehm ja. Alltså det händer jättemycket utan egentligen händer de tänger det är jävla massa jävla det, det Ja, alltså. alltså det är så här actionscenerna är asmärkliga och jätteunderhållande. Alltså det är verkligen det enda som är spännande, eller så spännande i helt fel ord, men underhållande i den här filmen. Och det är, så här, jag är jag, vi sa det att det här, det, här, det här kan jag titta på, det här är ändå kul. För det, är liksom, det blir aldrig tråkigt för man vet inte vad man ska förvänta sig. De så här, Gör allting så att det ska se ut som att det är en, ett spel. Och det är så här, jag vet inte, det är fantastiskt. Jag bara älskar det. För det, jag har inte sett det någon gång för Någon som gör det på det här sättet. Nej. Alltså de, de gör det lite i, i, som sagt i Doom. Um, men ja, jag tycker så. att de är faktiskt snyggare. Och, um, och alltså, det är en ganska lång sekvens. Det kändes som typ en det kvart. Är det är typ 20 minuter de bara slåss. No. Och sen så kommer de väl in i huset. Och då no. har eh, den här sjökaptenen som är med dem. Och visat dem vad vapnen är. de har fått alla vapen och är asbra på att hantera vapen såklart. Eh, kommer de in i huset. Han har blivit biten av en zombie. Eh, och så försöker de lägga band på honom. Poliskvinnan dör. Uh... Well, alltså, det vi missade en grej. Hur det? Ja, genom hela filmen ser det någon weird i hoodie som följer oh, efter tittade på. Ah, just det, just det. Det är det som man få se ibland så man verkar ha något Sen får man höra legenden. Sen får man höra lite berättade en historia om någon uh, Spanjor i bar, i bar ja, överkop, <laughs> som dödade som, någon <laughs> kapten och sen tog sig han var galen. Han var någon slags Vet han, han, han ville ha. Exakt. han vill liksom oss Leo, you know, Liam. Han har leva har känt som den uh, tröjlösa vetenskapsmannen. Han har aldrig sig. Exakt. Alla bara. Det är många som är med i den här filmen Writing bara för att, att de har snygga, de är snygga utan tröja kan man säga. Det, är, yeah, det, I mean, det är, det är yeah. många som roll i den här filmen. Ja. Uh, yeah. so anyway. Just, det, just uh, so den hela biten kommer där det är världens flashback allting är i CP, det är fantastiskt också. Uh, så det finns någon slags plott där om vem, hur det här har gått till med de här alla zombiesarna. Eh, just då, och sen kommer de in i huset. Eller då är de i huset. Eh, ja. Och sen så hör kaptenen hans ja, båtkompis, jag om, han har säkert någon titel. <laughs> Båtkompisen i gula kläder. <laughs> Det är lite nog att är typ sällskäll någonting vad heter han. Det men en av hans en, en men, har ju hans besättning. Ja. Kanske, <laughs> en kompis. Han hade bara en eh, som blev en zombie tidigare. Bort, bara, bort han var den första som blev tagen. Båtkompis <laughs> låter som, uh, som en, en, en app <laughs> specifically för uh, uh, ensamma en som är äldre gamers som jobbar inom med båt. Så ja, gillar rep <laughs> bra på. Ja, exakt. Hettar in båtkompis idag. Oh gud uh, anyway. Uh, um. så han går ut där eller bara jag kommer bli en zombie ser man att han ser. Så han går ut till sin båtkompis och uh, skjuter honom och sen så D drar han av en handgranat så att alla alla zombies just där sprängs men också hela huset typ nästan. En del och de av zombiesarna tar sig ja. in i huset uh, sen kutar gänget ner i ja, källaren, men de, de, de måste fly från zombiesarna som kommer in för att han spränger upp dörren och då så blir de av med en till som mm. så här, skjuter hela de hittar ett helt lager av vad heter det, gunpowder krut. krut, just det som en av dem skjuter där och så här också offrar sig själv och då sprängs hela huset så då är de ner i katakomberna och då kommer det väggzombis som typ har smält ihop med växelheten där nere i katakomberna vilket är ganska coolt. Zombisarna är överlag är också, ganska alltså, Ja, allt det här är coolt tycker jag. Ja. är bra. Och då så helt utan anledning så offrar sig en till av personerna där. Då springer de andra två ut. Och slåss mot sista bossen. Ja. Vilket är spanjorerna. Jag har med tanke på hur rädd hon var genom hela filmen så det, är svårt, det känns ganska out of character skulle göra det. Ja, jättekonstigt. Ja, det var helt out Det var bara för att det bara skulle vara de på på slutet. Det, var så här, det fanns ingen annan anledning. Också det behövdes inte. De hade bara kunnat fortsätta springa. Liksom. Ja. Yeah, well, leta, lo leta, leta logik i fel film. Men <laughs> det fanns ingen anledning. De ville bara bli avmenni. Nej. Bye bye. Nej, nej, nej, nej, nej. Och sen slåss de mot tista Boston. Så jag Och sen så kommer en helikopter med eh det är, den kan säga det är svärd fight. Ja ah, just det, just det, just det. Han har ett svärd såklart för han är gammal från medeltiden. Oh. Ja. Hon har ett svärd. So hon har ett svärd som hon tar där it. ner från jag just där från pansar uh, yeah. chamber. Ja, hon hon är nexo. Ja, hon är hans Okej. Okay. Mm. Men hon blir stucken med svärdet sen. Och sen... Ja. Um, bara var på uh, Ash Budget Ass, Fight till det till Uh, Lycka såg av Spanjolens huvud. Fast han, han fortsätter fightas. Och då vaknar ju Alicia till. Och man ska krossa huvudet. Just det. Och så gör han det med sin så det gör de. Ja. Hon har leg strength of ten men. <skratt> <skratt> Eller <här på> åtta. <skratt> och, eh, och då dör. Eh, till sista posten. Det var hans weak ja. spot. Krossat huvudet. Och sen är det lite monolog om, som alltså, implarar att det kommer att hända mer så. Ja, som är typ den sämsta Det var inte ens klusch, den var bara konstig. Vad jag tror också att va? Vad? Va? Det var helt... Det, det, det är en misstänker, så jag håller nog med. En misstänker det är ju det ger mer ifall man hängt <laughs> med lite bättre. För det straffar jag inte alls heller vad man pratar om. Tveka på det alltså. Det, det, jag tycker det lät som att det skulle vara så här profound. Men det blev bara förvirrat. Typ så här, jag försökte säga sanningen om livet. Och man bara, eh, fast det där betyder typ ingenting... Nej. Ja det var spännande Men jag ja, jag, inte, jag, jag, jag, jag gillade nog actionscenerna ännu mer än jag gjorde förra gången Jag såg den, jag vet inte vad det är Men det är någonting, jag blir så här taggad här dålig tekno och f, f, f, Spelvinklar Jag bara ja. Yeah, jag är med, det här är kul Jag vet inte. Och jag är rätt säker på att Om du tar och Youtubar spelet vilket, Ja alltså, men det har jag gjort någon gång så, Jag har tittat på det jag tänker att det är samma sorts musik i spelet. Ja, det lär det vara. Absolut. Det känns verkligen on-brand, så att säga. Alltså, det passar verkligen ihop. med strukt. För, i, liksom. för ifall, ifall, ifall, ifall det är så, så tycker jag att då, då, då, då höjs det gärna alltså lite grann för mig. För det känns som att, well, då, då försöker försökte en film av spelet bara. Ja, men alltså, det har de ju gjort. Det är som sagt att det, är så här, det, det vore ännu bättre om de bara så här inte hade försökt skriva repliker för wow, it's really bad. Alltså, det är verkligen... Det är som att de ja. försöker, alltså det är, vi sa det flera gånger eller jag sa det flera gånger men det känns som att det är så här, en person som aldrig har interagerat med människor bara, jag ska skriva mänskliga karaktär Man bara, mm, na, gick där va? Uwe Boll, what a guy Ja det Är det han som skrivit den också? Ja, jag, menar, jag tror det i alla fall Nej okej, okay, okay, det är inte Det är Mark A. Altman och Dan Bates Så två personer skrev Ja. Ja eller, och det är alltså två som har skrivit storyn Och sen är det två, varav en av dem är samma Som har skrivit screenplay mm. Fyra person Tre personer har skrivit den här filmen Det märks inte Jesus, hur kan man ja, ja, är det... Ja. det? Det kanske också är lite därför det blev så Ja Det är oftast inte bra tecken alltså, För många så är det oftast inte jättebra tecken Nej, verkligen inte Men uh, ja, ja, ja, anyway. nej, det ja Jag försökte hitta vem som har gjort uh, Musiken Soundtrack jag kollade upp det, det var inte Prology. Nej, jag tänkte att det kanske inte var det. Mm, mm. Men det var, ingen, det var ingen stor, jag trodde liksom så här, det var ingen stora namn. Jag gillar att det finns en låt som heter Sälers. Yep. <laughs> ja. så är det. Oh, oh, nej, alltså, jag vet inte. Den är, det här var nog sista gången jag såg den här filmen, men det är okej. Okay. Sagt, det så här, jag hade verkligen kunnat tänka mig ha den här som en film som så här går i bakgrunden på en fest med typ skräckfilmstema eller zombie-tema eller någonting. Bara ja. den, den är så här... Det är någonting mer än som är charmigt som fan ändå. Fast då är jag ja. nog jag tagit och... Alltså klippt ihop alla bra grejer. Ja, definitivt. Bara så här, det här är nice och det här är nice. Och skiter alltid där när de försöker prata med varandra. Because, no. <laughs> ja, för det, det, det, det, det behövs inte vara... Men alltså, det är, den är verkligen unik. Jag har aldrig sett en film som är så här. Nej. Och det finns alltid någonting i mig som bara jag respekterar det. Well, <laughs> fast det är verkligen det är alltså så det, dåligt. Det finns liksom ingenting som är av värde på riktigt. Well, alltså, fast förutom alltså att ge yeah, ganska underhållande action ja, ja, men precis. Det, och det är det, det, det. liksom oh. God. Ja, liksom. ja. Han har även gjort Blood Rain-filmen som också är, är baserad på ett spel. Ja, det han har mycket. gjort jättemycket sp spelfilmer. Oh, han har gjort så jävla mycket. Det är verkligen helt sjukt. Alltså Ove. Ove. Ove Boll. Boll. Eh, han har gjort filmer som Zombie Massacre 2 och Reich of the Dead. Det här är producer. Okej, okay, ja ja det finns mer det finns mer boll att ha. <laughs> oh, nej, jag tyckte det var lite för kul. <laughs> en större boll. Ja. Oh, wow. um, okay. oh. hur, hur, hur, hur många instoppade de i korter av fem får eller det? Här av det? Oh. Nej men jag kan. Oh, den får en och en halv alltså. Den får den får, den får en stark av mig och det är bara för action -länder. Ja, den där halva skjortan är action scenerna för mig Ja, alltså... <sighs> och just det vi tänkte införa ett nytt segment här eh, som är eh, typ eh, så här se, se omvärdighet det är inte ett ord, nu är det Men så skulle du ta med den här mm. filmen när jorden går under typ, såhär, om du, sä säg, du, du hinner jorden håller på att gå under du, hinner, du ska fly, du hinner slänga ner ett par filmer <laughs> I en väska, ja, I <laughs> Det är det som är scenariet, ja, okay? okej? Ser... Uh, och jag säger nej på den här. Jag säger också mm, nej på den här. Mm. Men som sagt, äh, som du sa, vi kanske ska ta de andra då, de som jag har sett. Uh, ja, så vi bara förra gjort. Uh, Dracula säger jag ja. Jag skulle också ta med den, absolut. Frankenstein skulle nog inte jag ta Jag vet vad. Nej, jag tror inte Men, jag visste Jag skulle väldigt gärna... Men, uh, det Dracula är flera gånger i resten av mitt liv. Det är större chans att jag... Uh, alltså det känns som en mer närhet att ta med den än den här, kan jag säga. Men, uh, ja, definitivt. Ja. My mycket mer troligt. Ja, oh, nej. Men med. Den här får, den här får uh, dö i någon slags uh, atombombskris. Yes, det är, det är en helt okej. Okay. Uh, jag tänkte vi skulle också kanske från och med den här gången börja med att säga vad vi, försöka... om vi I det här fallet vet hur vi ska kolla på nästa gång. Ja. Och det hyggigt, vi kan säga det så ifall man har tankar kring den eller frågor eller whatever just så kan man ju skriva in till sista podden på jorden yeah. eller, bara, eller på facebook facebook.com slash eller instagram sista podden yeah, uh, och det, nästa film vi ska se är vilken film då? Det är uh, House on Haunted Hill heter det mm. så? The House on the ja. ha Haunted Hill House on Haunted Hill tror jag att. Bara så mm. jag Tror du? Mm men Vincent Price. Det är så so konstigt att vi har inte sett någonting. Men Vincent Price? Nej. Nej, ja, det är sant. Det är lite weird. Ja. Hmm. Så det är konstigt. Nu, nu är det redan. dags. Det... Nu är det dags. Nu har vi gjort ja. Christopher Vi har gjort uh, Fili Nu är det dags. Vincent Price. Boris Karloff. Vi har, inte sett, uh, vi har inte heller sett Bella Lugosi. Det måste vi göra gången efter nästa. Så att vi har, yes, vi, vi har mer all... Vet du all... vad vi skulle all kunna all get, se? Vi all... skulle kunna se White Zombie. Ja! Mm. Det tycker jag. Mm? Ja. Det är bra Men anyway, mer om det, här här, <laughs> mer om det <laughs> Jag ska dricka massa postpodöl nu tänker jag oh, Gud, det är så obvious mm. Wish I could Ja, du får det får Snart så dricker vi postpodöl ja. ja. Någonstans Anyway, det är inte därför vi är här Men, <laughs> men vi är här För att jag ska säga ja. Thrill me